så blev det fredag den 1. juni 2007, og klokken er 6 minutter over 2. Ja, den er. Så ved man godt, at klokken er slået, som man siger, i, uh, i flere hensyder, eller uh, det, hvad siger man med det? Det siger jeg hensyder. Flere, uh, flere tempi. Det er tempi, siger man. Tempi. For det er nemlig sådan, at øh, vi i dag sender ugens sidste program. Det kan vel heller dårligt overraske nogen, men det er det, vi gør. Og øh, jeg vil godt sige velkommen til De Sorte Spejder. På mine vegne hedder Anders Breinholtz, over for mig hedder Anders Lund Massen. Vi har øh, familiær på besøg i dag. Vi har besøgt Storm. Ja, han er med. Som jo er din knægt og Storm skal i, i dag... Øh, det, det, øh. Der er fire fagteorier, for at sige som det er. Storm har tidligere været i programmet for at fortælle om øh, fagteorier Ja, og jeg synes, det er gået rigtig godt, så nu forsøger vi ligesom at udbrede det. Og så har jeg, øh, fordi jeg har været i i mange år, ah? så har jeg anbefalet Storm at øh, spæde dem op med invidigheden. Du er sådan en typen Finn-Lavdrup-typen, der pæser børn ja. ind i, i, bare ikke i sporten, men i her i underholdningsbranchen. Ja, han sagde, må jeg ikke nok være i børnehaven, så sagde jeg, ej, du skal da i medien. I ja, du skal med, du skal med i medien. Jens Brangård borsen er også, Jens er vores øh, webmaster. Og der vil du... også have en mand der er <laughs> Carsten Holm, vores filosof her i dag, og så er Gry Fred Nielsen, vores redaktionsmedlemmer. Og Gry, kan jeg godt sige, hun har været i, i går aftes, så har hun været til fest. Det kan nok være. Hun har været til uh, Paradise Hotel-finalen på en meget trendy natklub i det ender af København. Ja. Og der er jo sådan set store afsløringer. Det tror jeg ikke. I den forbindelse, fordi at uh, det, du ikke så på fjernsynet i går, hvis det, du, du altså så, så finalen i går. Hvis du ikke, ikke havde noget i liv. Hvis du ikke havde noget at lave, hvis, uh, hvis børnene var gået i seng, og du tænkte, skal ja. jeg gå i seng, eller skal jeg se det her? Ellers skal jeg skære mig selv. Ja. Og øh, der kunne man så vælge, hvis man havde skåret oh. sig selv og se programmet. Og det var der, jeg tror, jeg, der er mange, der gjorde i går. På mange måder er det jo det samme oplevelse. Egentlig. Og øh, vores dame, jeg, jeg har føler nogle... jeg lever. Skal lige få nogle lydklip, så er jeg klar. Ja. Øh, det er nogle lydklip, vi spillede tidligere spille. Det er blandt andet vinderen i går. Det er jo damen, der sad i metroen med sæd i hele ansigtet. Ja, det hæver du hun Jack. Det er ikke noget, jeg finder på. Det er et klip, vi kan spille om lidt. Øh, men jeg tror, og jeg kan forstå, at Paradise Hotel har været en stor succes. Det tror jeg. Så stor og en succes, at de. Øh, Allerede alle nu har besluttet som jo øh, har været kastet med... Maria Hirses gamle mand, Æh, ja. har besluttet, Æh, at vi kører en omgang med. Vi ja. kører en tur mere på rouletten. Og det er i høj grad, der vil jeg godt sige én ting, jeg synes, som rejser sig som et fyrtårn i, i det her, uden at vi skal begynde at dække det allerede nu, det er jo ibestøvring. Mm. Uh, jeg havde den store glæde at møde i Sløvhæng til uh, Premieren på uh, Paris of the Caribbean ja, du bliver, jo, du bliver jo inviteret til Premieren, Det jeg gør jeg nemlig. Ja, ja. Og, der jeg, og det er jeg glad for at kunne sige, at jeg var hen hos Ibi og spørge efter en autograf til dig, Anders. Til mig? Ja, og jeg har den uh, med. Og, uh, Hvor er den henne? Jeg har den i lommen ude i Yang. Og, uh, og der står til Anders Brindholm uh, med Knud fra Ibi. Og uh, hun sagde, at hun var ikke vant til at skrive autografer, så hun ville bare gøre ligesom hun gjorde hen i banken. Altså, så det er en rigtig... Uh... Ja. Og hun var rigtig sød, og, og, og, og, og det er på mange måder også hendes bedrift, det program er blevet så stort. Men nu blev det lidt for langt. Det var en præsentation Nå, med den der var find. Men jeg kunne bare godt tænke mig at, øh, at sige en ting nu meget hurtigt okay. på det med banken, fordi at Disko Svendsen, tekniker her på radioen, Sten Svendsen, han øh, jeg ved ikke, om han vil have, at sige det her, men nu siger det alligevel. Han har over de sidste, den sidste uge, 14 dages tid, fået lenset sin netbank. Det er ikke en uh, røvhistorie, at sin netbank for 175.000 kroner, Arbejdernes Landsbank. Jeg siger ja, ikke, det er Arbejdernes skyld. Nej. Det er nogle de skiderækker. Altså ikke en Arbejdernes Altså nej, uh, dem som har, har tømt konton. Oh. Uh, så det er bare, hvis man har en netbank, tjek lige om det er i orden. De skal være velkommen til at tage min. <løg> <løg> Pontus-kontoen, der kan de hæve vise elektronkortet, det er flot. Så er vi uh, i gang med programmet. Hvad øjeblik skal vi præsentere vores... Ja. Der er jo flere gæster. Jamen, vi vil bare præsentere dem om lidt, så vil vi spille et stykke musik, og så vil vi lave en ordentlig introduktion om lidt. Nå. Er det ikke fair noget? Ja, okay. Fordi vi har nemlig ikke bare én, vi har hele to kapelmester i programmet i dag. Ja. Velkommen til De Sorte Barter. Mine damer og herrer, det er som sagt ugen sidste program, og når det er fredag, så øh, sker der jo det, at vi øh, Indimellem, når vi er heldige. Ja, har vi søgt. Det plejer at være øh, plejer, det er måske så meget så. sagde. Tolstrup? Ja, før han gik øh, i fast arbejde med Ung Og øh, så fik job på øh, Kalelia, eller i Kalelja. Og øh, så har vi haft Kenneth Bager inden også. Ja. Det endte med, at vi blev uvenner, gjorde vi ikke til sidst? Nej. Har vi været uvenner med Kenneth Bager? Det tror der jeg ikke. Det skete et eller andet til sidst. Vi blev uvenner med nogen. Vi ringede til et øh, tv-shop. Hotline. Det er rigtigt. Og så ja. blev vi uvenner med hende. Ja. Og du var sur over, hun var i radioen. Siden at vi heller ikke har kendt hende. Uh, men i dag, der uh, er jeg meget glad for at kunne sige, at vi har uh, besøg af... Ikke én. Men to kapelmester, Gæste DJs, uh, gæster i programmet. Det er Jon og Jules fra Nexus. Velkommen i programmet, de her. Tak skal I have. Tak skal I have. Og glæde for alle. Tak. I uh, er jo, for dem som ikke ved, hvad Nexus er, det er jo blandt andet uh, jeg, der laver Nick Jay. Nexus består jo også af Nickertage, ikke? Det er jeg korrekt, jo. Og så laver I en, øh, en bred vifte en palet En paletviste. af musikalsk øh, underholdningsvirksomhed. Er det korrekt? Det er, det er, det er fuldstændig korrekt. En bred vifte af musikalsk underholdningsvirksomhed? Ja, en, en, en bred vifte af musikalsk underholdning. Ah, er det korrekt? rigtigt? Det er rigtigt. Ja. Det er 100% korrekt. Ja. Og vi er meget glade for, at I er kommet. Ja. Vi er rigtig og glade for at være her. Og har selvfølgelig taget en CD med med en masse musik. Og der er måske nogen, der har til at vi skal høre meget popmusik. Men der, nu har jeg lige set listen på CD'en. Ja. ja. Og den er... Øh, jeg kunne ikke have blandet den bedre selv. Det er vi rigtig, rigtig glade for. Jeg tror gang. jeg kunne have blandet den så godt. Nej, fordi, altså, du har jo fået stjålet din uh, MacBook Pro, hvor al din musik var på jo. Ja, og øh, der sidder en eller anden lille svagt begavet tyv ude i klampen og har, har du fundet sit? den? Nej. nej, jeg har ikke fundet den. Har du øh, hørt og, fra og, dem? Nej, og der kommer en pris på hans hoved her på mandag. Men han skal ikke vide, hvad det rammer ham. Men øh, hvis du har set station 2, kan jeg tyv, eller ja. kender en, der har... Ja, eller måske har set den der film med Mel Gibson, som hedder... Øh... Ransom. Ransom. Payback. Payback. This is how close you'll ever get to this computer. <laughs> men det her, I har en masse god musik med, ja. øh, og I er selvfølgelig med i begge timer af programmet i dag. Det skulle sgu da skønt. Ja. Men mindre, at, at, at der er nogen for noget, der bliver uvenner. Øh, med nogen vi ringer til. Ja, men det skulle, kunne vi jo passende tage passe i programoversigten. Ja. Fordi at, øh, vi skal yep. være uvenner med Thelia i dag. Jeg har øh, brugt to timer af min arbejdstid, to timer af licensbetalernes penge i dag. <laughs> på at få noget så simpelt som et nyt simkort til min mobiltelefon. Hvorfor tænker du, Anders? Hvad har du forventet? Jamen jeg var i Telia butikken på Amager, der var man løbet tør for simkort. Jamen det er flot. Det er meget flot når man lever af det ikke? Og så var jeg ude på Frederiksberg. Jeg tror at de hørte i hvert fald på 3 der, vi godt slår en anden kanal nu. Hvorfor? Fordi at det var simpelthen... Nå, Telia. Damen ude i Telia butikken var Fagnerrallie. i sag. Hun sagde sådan lidt. Jeg havde ikke ID med, og man kan sige det var heller ikke så vigtigt, fordi jeg skulle bare have et nyt simkort. Ja. For de var gået i stykker. Hvorfor er der andet gået i Det er fordi, jeg har folk op. Skal vi have hele historien nu? Ja. I går aftes, jeg har fået en ny mobiltelefon. Af firmaet her. Alle inde i studiet ser lidt træt ud det. Jamen, øh, du sagde, du sagde, og nu kommer den. Ikke? Nu kommer den. <laughs> så øh, sker der hverken værre bedre, at øh, jeg har ikke haft SIM-kode på, øh, på mit telefon. Det vil jeg så have, og det kunne jeg så ikke finde ud af, og så blokerer den så kortet, så vil jeg så indtaste den der pukkode, man skal have, for at det åbner igen. Hej, pukkode. Det virker så ikke rigtigt. Nå, så ringer jeg til Telia øh, Erhvervsservice i morges og siger sådan og sådan og sådan. Så siger ingen problemer. Du går bare ned i Telia-butikken på Amorbrugad og henter et nyt kort. Jeg kommer der ned. Manden siger, det er også meget godt, men vi har bare ikke flere SIM-kort. Er det ok med dig, hvis du kører ud på Faguneralie, siger jeg, ja, hvad være det, vil jeg rigtig gerne. Så kommer Telia-butikken ting på Faggoneret i. Så er ø, Telia's system, der laver SIM-kort, gået ned. Altså mobiltelefonfirmaet, der laver af at sælge SIM-kort, er så gået ned. Det, men så er der et andet system, som, som, som så skulle vi ikke. Du kunne heller ikke ned. Og da det så åbenbart er ved at lykkes, så siger de, har noget ID? Så har jeg ikke noget med mig, andet end mit DR-kort. Øh, og det er jo DR, der står DR. Telefonnummeret er ejet af DR, ikke? Det er en meget lang historie. Øh, men så siger damen, prøv at høre, det her kan jeg simpelthen ikke bruge. <tryk> øh, du skal have haft noget med. Jeg kan jo ikke se, at du arbejder i der mod. Og, og man har det. sådan det, det er identifikationskort med, sådan, et, der virker til, at man har et der er billede på, og der står ens navn. Ja. Så siger jeg, okay, fair nok. Så siger jeg må have en. Jeg uh, så en, ved ikke, at jeg skal have fjerne nok det. Ja. Nej, det gjorde jeg så heller ikke at sige. Men jeg skal nok <laughs> okay. være med. Jeg var faktisk meget høflig. Så siger jeg så siger, er der ikke en ansvarlig for det, du at du kunne altså gøre noget, at det skal jeg altså kende plommer med hernede nu. Ja. Er det det, du vil have, og de 3.000 andre mobiltelefoner, som, som er tegnet hos Telia. Og så siger, det sagde du. Det sagde jeg. Okay. Tror jeg. Nej, det sagde jeg ikke Nej, der var jeg lidt ophidset til, så tænkte du skal jeg ikke sige for meget, for så blev det så står man der, og så tænkte jeg, det kæft, den er, ikke? Men så skete der værkværket bedre. At øh, jeg købte derfra, og øh, så ringede jeg fra butikken til Telia's øh, kundecenter, og så sagde, ja, vores system er nede din mobiltelefon, vi kan først åbne det på mandag kl. 8. Ring der. Ja. Så nu skal jeg prøve et forsøg, da jeg skal gå hele weekenden uden en mobiltelefon, som ikke virker. Og mm. det er måske meget fint, men i morgen der er 100 mennesker. <laughs> Til barndåb Til barndåb Så det, øh, er en afgivning Jeg vil sige Jeg har jo øh, ikke haft nogen mobil i tre år Og det er de første øh, Det er de første <laughs> fire uger Der er de værste Storm har væltet en cola Det er ikke noget problem Ned i teknikken problem. Ned i teknikken Det er ikke noget problem Vi spiller nogle plader Det her var jo hiphop, kan man godt sige, ikke. Jo, nu må man sige. Det vil vi jo. Vi vil, vi, det er godt nummer, vi vil aldrig bare selv spille det. Og hvorfor ved jeg egentlig ikke? Det er nok, fordi vi ikke ved særlig meget om hiphop. Øh, ja, det tror jeg er primært årsag. Og så er du skal bedst at holde sig fra det. Men det kan jo godt lide hiphop har du lige sagt til mig. Jamen jeg kan rigtig godt lide hiphop. Okay. Anders, Anders, okay. Anders, du kan også godt lide hiphop, bare Hvor, det er jeg ikke er finde for gammel tid. Men du gider ikke sådan noget bitch. Nej. Det vi det gider vi egentlig heller ikke så meget tror jeg. Ja. Andersen har hentet ham især Afrika Bombata ja <laughs> ja og så Grandmaster Flash han ja. bookede svensk i kan du ja, gå det er da også men det ja. ja det er mere de der yder men det er fint også jyder med til tyder ja det er også fint ja men det er også og og ja nej, nej nej nej jeg, det skal ikke være det skal ikke være nej vi skal ikke ham det er har jeg lige set at han har rådt fængsel det var at være plads i skabelsen største drøm det er ja han nu råder han endelig ind men det er ikke noget rigtig alvorligt hvad er han kom i fængsel for. Han ved det ikke. hvad Han er kommet i fængsel. Altså, det er noget vel halverre, at... hvis han kommer i fængsel, trods alt. Nå, man kan godt komme i fængsel for at øh, for sådan noget offentlig uorden Jeg vil lige sige øh, for afgrundet af øh, historien Ja, som jo vi alle, og hele landet sidder jo tryllepund og tænker, hvordan ja. kan den historie øh, blive mere spændende? Nu skal vi ja. stoppe. Og fordi irriterende <laughs> ja. det der nummer skulle spilles med det, det hele. Ja, det, det er fordi det, det, det, det, det, det, det, det var en historie der i dengang vibrerede i, Gud, det har jeg aldrig hørt. Den situation har jeg aldrig hørt for. Jeg skal lige for de lytter der er kommet til, måske lige komme et lille resume. At Anders har øh, altså sit øh, pindkode op, så han har... Øh, pukkoden. Ja, ja. På et simkort har han fucket pindkoden, Derefter har han fucket pukkoden op, og efter han ringer og sviner Telia til, som meget sødt siger, at vi har desværre ikke flere simkort, henviser til frederiksberg ting som vi jo nu er i gang med at blive svinet til. Er det virkelig den bedste, hvis Anders fortæller den igen? Ja det, det, der sker i morges, øh, eller like, i går aftes, det er, at jeg sidder og råder lidt med min mobiltilbrug. Og hvorfor sidder du og råder med min Fordi jeg ja, har fået nye mobiltilbrug, og øh, jeg har ikke haft simpel øh, lås på, min, øh, på mit pindkort, eller på mit... Ah, Prøv at sige simpel lås på dit lås på mit pindkort. På mit pindkort ja. <laughs> det lyder lidt fræk. Det forstår jeg, for det har man jo fra starten af. Ja, det er ikke engang løgn. Det står på den der Ja, det er forholdet udleveret fra starten af. Ja, men det har jeg haft det her kort i ret lang tid. Okay. okay, det, kan, det forklarer og jo og alt. Og som, som de altid siger, det ja. har aldrig ja. været et problem før. Er det ikke? sådan et dankortstørrelse, du har haft siden tilbage i dagen? Ja. <laughs> oh, ja. Men okay. om alting er, okay. så ringer jeg til Telia og snakker med Lars i kundeservice, rigtig, rigtig sød, og siger, well, der er, ingen problemer, du kører bare ned i butikken på Amager, det er jo lige siden der i byen, på Amager, og kører ned. Så havde de ikke flere simkort, så køvede jeg på ekspert, som ikke kunne hjælpe mig, fordi deres systemer var gået ned. Så ringer jeg igen til kundeservice, og fat en, som er lidt sur, ja, din telefon, kommer til at virke igen klokken 8 til mandag morgen. Det er det der mandag, der i der, der, der grund til historien er nået til lytterne, ikke? Jo. Det var meget det var pæn stemme, eller synes jeg. Stemme, ja. <laughs> Telia er værd, og det er så set. <laughs> øh, det, der så sker, det er, at jeg kommer tilbage på reaktion til Martin Ingevån, vores teko, vores tekniske koordinator, ja. siger, det skal du bare have sagt til mig, fordi er rent faktisk er der en afdeling, hvor vi laver vores egne simkort. Så nu er simkortet på vej ned fra 5. sal og hernede på 1. Så det var bare det. Og så øh, vil jeg på det næstkommende bestyrelsesmøde i Danmarks Radio foreslå, at man dropper Telia, som mm. udbyder, og jeg ryger tilbage til TDC igen. Bare for at der er, rigtig, er en, eller en eller anden stakkel, der har sagt til, at det først forklarede hun mand, der er, fordi der er en fabrik, som de ikke har noget med at gøre, der Ja, så ned. fordi de vil have kendet Plommer. De ville have, at jeg skulle tage Kenneth Plommer med ned i butikken, men ringer da ikke til en Plommer og siger, Ej, noget, Kom du lige stram. ned og, og hjælper det. mig med med sim-kort? Han, han vil altid sige ja, men er, jeg tror ikke at ringe. Der er én en eneste have i den historie, du har fortalt. Ved du det der? det mm. er? Der er ikke fem etager på der er noget, der hedder fem sal over i den her bil. Ja, det hedder det, men den findes ikke, ja, Prøv at tage det op. I dagens program, I dag, i det spider, der øh, kan jeg fortælle følgende. følgende. lige se, øh, skal lige sige, øh, var I øh, tilfreds med historiens klimaks? Øh, jeg synes, på pointen ligesom udeblev på en eller anden måde. Ja, <laughs> real big story. <laughs> jeg synes er også, på et eller andet sted, det var sjovere, at Anders skulle mangle den i weekenden. Det er ikke særlig humoristisk, han får det om 10 minutter, synes jeg. Det gør han heller ikke, tro mig. Okay. Det, gør <laughs> det gør han ikke. ikke. Det ikke. Men vi vil holde lytterne løbende opdateret med hans simpår. Det vil love. lov. Lejmen øh, det, det er ja, når det kommer lidt nok. Men det er bare, jeg tænker, vi har jo hjulpet så mange lytter, vi har hjulpet med det ja. med midt-vestdata, hvad det hedder over. Vestdata, som fik. Øh, øh, Pølserne ud af. Øh, vi, har, vi har hjulpet mange mennesker. Sådan rent kontant light-udgaven her, ikke. Og jeg har fået stjålet en computer ude Det er snart, så det er da mærkeligt, at øh, lige pludselig er min telefon, det står ikke er god nok til at blive nemt i de det var det var bare ikke dramatisk, rigtig dramatisk, rigtigt. Dramatisk? Jamen så ikke den rigtig dramatisk. Det er en telefon. Det var, vi har fine gæster, ikke. Min søn er på besøg. Og så vil man godt lige starte en historie med lidt ramachan. Og der er ikke noget trusler involveret. Mm. Og der er ikke mm. noget personskade. Der, der er en meget sjov stemmer. Der er en sjov stemmer. Der sjov, stemmer. sjov, stemmer. sjov, stemmer. sjov stemmer, i hvert fald. <laughs> Nå, det er... sagde, det er sushi. Jeg vil aldrig ansætte en, der taler sådan der. <laughs> Men luk øjnene, ser for <laughs> ja. for øjne for så ser jeg for hende. Så ser jeg for hende. Luk like 100. Telia, det er sushi. Et, år, et par år tilbage, der optrådte øh, Peter Sommer øh, til P3-prisen, øh, til P3-guld, og øh, han vandt P3-prisen. Han vandt hovedpræmien på 100.000 danske kroner. Ja, og øh, det må vi ikke sige meget til. Nej, det har vi heller ikke. Men heller ikke, da Simpson Nej, vandt. Simpson, Simpson han vandt øh, 100 milliarder. Og siden har der været rigtig stille. Men der har været en af de her elevationsmadrasser, tror jeg. Fordi han sover der til synligheden rigtig godt. Han har fået en ambipur, eller hvad den hedder? Nej, han har fået en af de, du ved, med, med, med, med skinelt kraft. Så kan man hæve hovedet op, sådan, så han ikke behøver at spise. Han kan bare holde sken helt stille, og så køre hovedet op og ned. Det, der jo er med Michael Simpsons kæreste også, som jeg har mødt en gang. Hun er rigtig, rigtig sød, ikke? Rigtig sød, Hun er jo typen, hun kan jo godt lide at ham, så han bliver tyk. Hun kan jo bedst ja. lide tykke mænd, så, ja, så hun prøver ham... jo mad ind ja. i ham. En såkaldt feeder. Ja, ja hun feeder. en feeder. Og Michael, han er jo... Øh, han er en takker. Han er en taker. Han er en fluff. Hvad hedder sådan noget, når man bare bliver tyk og tykker? nej, nej. nej, nej, nej. Ej, nej, nej, nej, det ved vi ikke engang, hvad det betyder. Uh, grøn, nej. velkommen ind i studiet. Tak skal du uh, have. Du var i går aftes til den store finale. Yes, yeah. I was. Og du var jo egentlig... Uh, altså, vi skal lige sikkert store Paradise Hotel finale. I går yeah. Uh, yeah. Anders jeg blev inviteret til fester TV3 derinde. Uh, inde yeah. på, på natklubben. Og der vil vi godt sige tak. Og det synes jeg faktisk er storsindet, fordi vi har jo været rimelig satiriske omkring programmet. Så er de jo, jo storsindet nok til at sige, at I vi ikke vil komme. TV3? Er det ikke TV Danmark? TV3 mangler ingenting overhovedet. TV Danmark, så har vi aldrig nævnt. Nogle har meget lidt opløb i hovedet. Ikke? Men jo, TV Danmark. Ja. TV3 holder. TV3 holder 100. Øh, Især de der strikstelevision, som virkelig kan producere programmer med hjernen. Det hele startede jo med, at øh, jeg så det første afsnit af Paradise Hotel i den her omgang. Ja. Og øh, der faldt jeg over... Øh, ej, det så casting, ikke? Det var, en, det var faktisk en prequel. Ja, det kan man sige. Der faldt jeg over det her. Nej, men det er bare sådan en... Nej, hvor er det altså bare flot, altså. Kæft, hvor er det bare øh, distræt og ja, skør. Det var en definition af flotten. Nogle gange, en <laughs> hun siger sådan her. Nogle gange så går det hen og bliver en rigtig flottenheimer. Altså, nu ved jeg godt, at I ikke kender flottenheimer året men... <laughs> <laughs> her, hun er til casting, for dem, der ikke har hørt det her klippe, Er til casting øh, hos panel, og jeg vil godt med i Paradise, og hun er, og... uden. Og undersøger, hun er uden for forsåren. Altså, hun er hun er fungerende menneske. Hun står og snakker. Nogle gange så går det hen og bliver en rigtig flottenheimer. Altså, nu ved jeg godt, at I ikke kender flottenheimer året men... Hvad er det, der bliver en flottenheimer? Ja, det, øh, det, er, det, det, det, det er hende. hende. Øh, sådan, så er hun en flottenheimer nogle gange? Ja, hun gange. bliver en flottenheimer. Okay. Det så får jeg også en lang snak med hende om. Okay. Altså, okay. Jeg glæder mig allerede. Det, der ja. så sker... Har du så også besøg eller har du stadig lyttet lydklipp fra mitron? Øh, det er lige det, jeg ved at finde. Det kommer her, skal jeg bare høre her. Fordi der var så en anden pige også, der var ind til den her casting. Så blev hun interviewet du <laughs> om, hvem hun er. Spesial. Det var jo et, hende, der vandt i går. Jeg tog ned Camilla. Hun er, Camilla, ja. Hvis der er nogen, der ikke ved, hvem det er. Så prøv at høre, hvad hun sagde til Karsten derfor et par måneder siden. Jeg gik i metron, og så tager jeg sådan en spejl frem. Skal I sige, at hun spørger. Hun bliver spurgt om, hvad det pineste er nogensinde sket. Det er, der er, sket. er det også en god stemme, hun har, det vil jeg sige. <gås> <gås> til jer! Nå prøv. Jeg gik i metron, og så tager jeg sådan en spejl frem, og så har jeg bare sådan et siddet i hele hovedet. Og, og folk, jeg troede, jeg havde købt sådan en ny kjole, jeg troede, det var den. De synes, så fin, men det var det ikke. Hver kvadratmeter i Sandside hvor dækket kedet sig. I hele spulet af renters renters renters. andre det Undskyld. Øh, det har vi så øh, set øh, udvikle sig for vores øjne. Og Camilla her, hun vandt i går. Tillykke med det. Tillykke, og hun ja, gjorde tillykke. det på den allerfineste vis, fordi hvad skete hun der? Hun gjorde ind? det på den bedste måde. Hun kunne jo have valgt at dele den der halve million med Kenneth. Og en Kenneth. Anden og så skal de stå og vente i 10 minutter, og så stiger beløbet, de har vundet. Og de skal bare stole på hinanden, at de ikke hver især taber den der kugle. Fordi hvis man taber kuglen, så... De står med en stor guldkugle. Det skal vi ikke... Det lader vi bare være. Hun har vundet. Det er bare for Hun har vundet 156.000. hele for sig selv. Men det hele programmet gik på. Men Gry, du var der i går... Der ligger eh, seks klips. En. Nej, der ligger fire. Det, fem, det ligger fem til seks klips. Der ligger seks interview fra et går. Fortæl, yeah. hvad det er første der går ud på. Øh, de, øh, de første tre PH1, 2 og 3, det er Christine, øhm, hvis video vi alle sammen så på nettet. Det var dem, der havde seks. Han var mm -hmm. en af dem, yeah. der havde seks i hvert fald. Og det her er bare et meget kort lille respons. Men til lige inden vi spiller det, nu går jeg for måske for hastigt frem, vil jeg vil bare sige, ja. du var jo inde til festen, som også samtidig var en form for presseschance, kan jeg forstå, ikke? Jo, altså jeg var inde... i det var jo VIP-gæst, ikke? Øh, jo, jo, jo, jo, jo. Fik øh, armbånden. Og, og du og, fik en øhm, gavepose. Fik en gavepose. Fortæl, hvad der Så. var i gavepose. Goodie bag. Ja, yeah, goodie bag. Hugo Boss Lacoste. Altså... Øh, men det, altså, jeg kunne have samlet alle de ting op i magasin. Free samples at det make counter. Var det til mænd? Var det til mænd? Var det til mænd? Øh, noget til mænd. Noget til kvinder. Man, kunne, man må jo ikke gå Ligger ind i af. magasin og bare tage ting. <laughs> Jo, det giver de ja, jeg hele tiden ja, du er gratis, en tænker tid, jeg ja, ja, mig. Altså, Five fast. finger discount. <laughs> Nå. Det er altså, øh, det men du var tænker. derinde, og stemningen var god. Var der nogen, der du sagde, du var for de store spejler, var der nogen, der sagde noget der? Det var Nej, det var der ikke. Øh, var der nogen, det det tror jeg, andres? det er en af mine øh, fejl, tror jeg, fordi jeg fik sagt øh, B3, øh, P3, P3, ja. fordi jeg gjorde det på engelsk, jeg startede på engelsk, for det så fik god, jeg, det. jeg at vide. Ja, um, ja. Og det var så også der, hvor jeg følte mig bedst tilpasst, mest tilpasst. Øhm... Så jeg fik faktisk aldrig sagt, at jeg var fra de sorte spejder. Og på et tidspunkt, så siger Chris noget om jer. Oh, fedt. Og på det tidspunkt ved hun ikke, at hun rent faktisk står og bliver interviewet til de sorte spejder. Men lad os da høre det første klip. Det er, det. er kommentar omkring til videoen. Ja. Jeg er unsatisfærd. Jeg er meget engang. Og jeg er så at video kom ud, but. There's nothing to do about it. And I just have to live with it. And I have to live with that someday I have children. and lige at stop. Hvem er det i baggrunden? Det er Lotte, hvor er du henne? Ja, men jeg kan bare sige, prøv at Det er den bedste idé, jeg, du nogensinde har fået, Anders. Tak. At sige til Gry, <laughs> <laughs> Interview dem på engelsk. Der står så en dansker, Gry, som er også overhalve amerikansk. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> og interviewe er <laughs> det mere. Men prøv lige at høre. Som det have kids and they have... De ville komme til at se videoen. Vi hørte lige igen. Stille Det må vi høre igen. Jeg er ikke Jeg er meget jeg video der er ikke noget jeg bare leve med det. Og jeg leve kan de finde Ja, det kan de så. Hold. <laughs> jeg synes ikke, det er mange for det giver internationalt fred. Og <laughs> no, hun taler faktisk ja, det... Smukt, det ja, og hun starter rent faktisk interviewet på dansk, men så skifter... Fordi jeg sagde, at du må godt svare på dansk. Men det er flot her, øhm. vi taler med nu, ikke? Nej, det er Christine. Nå, det er Christine, undskyld. Ja. Og Christine er slet ikke... Øh, det var hende, der vandt den første fake ah, men Paradise. Det, det, det, okay. ja. det men, øh, ja. Men nu kommer der en historie her, fordi jeg spurgte dem om alt det der alkohol, ja. som de får helt ned i halsen om, der nogensinde skete noget. Nu fortæller hun en lille historie. Ah. Ja, spændende. Ja. Yeah. Vi havde en episode, where, um, Chris og Martin, cool. who came in a bit of a fight and Chris threw her glass in Martin's face. So we had two days uh, where the bar was not open. <laughs> so that was kind of okay. boring. Yeah, nothing to do at evenings. Jeg godt lige, at det hun kommenterer på, det ikke, at der er nogen der har kastet et glas <laughs> eller Chris har umat kastet et glas i hovedet på en af de andre. Men da barn lukker, er was kind of boring. Nothing to do that night. <laughs> men så også, hvis yeah. vi lige måske, altså Anders, hvis du, nu, nu har du været til festen, jeg har. Men lyder det som om, den her fest har rigtig luft? Jeg ved ikke, hvis du hører baggrunden her. Spørger vi, vi står nede ved toiletterne, og jeg kan også sige, at det øh, fandt, ja, fandt både Chris og øh, Christine øh, i drengtoilettet. Jeg har, øh, jeg har været på det der lux en gang. Okay. Øh, men Nexus har været der meget. Jeg har været der jamen, var derinde, en gang Hvor jeg var inde øh, Fordi der var sådan en FIFA 2007 på Xbox øh, Fodboldturnering Som jeg vandt Hallo <laughs> øh, Indtil jeg mødte den 21-årig dreng Der så smadrede mig Men okay øh, Og der var Så han drang, Nede på toaletten okay. ja, Han var 21 Nej okay. Nede på toaletet, inde på var der Hvis der er mere end tre mennesker På toilettet af gangen okay. Så er det bortvisningsgrund Fordi enten så er det Det ene eller også det andet jamen det. Okay. Men vil I sige Som de gange I har været ude At det lyder det er ikke som lidt, lidt stillefest. Men selvfølgelig, hvis det er nede i så forklar det alt. Så altså, det er nede under, ikke? I oh. Yeah. Oh, ja. Oh, ja oh. Jeg synes bare, det lyder sådan lidt receptionsagtigt. Ja, det synes jeg. Ja. Ja. Ja. Det, er det der er bare under selvfølgelig. Det meget snak og ikke så meget høj musik. Nej. Det er ligesom her. Der var, vores var meget, meget høj musik. <laughs> <vi> er ligesom <laughs> på. Det er som ligesom vores program, jo. Yeah. Oh, yeah. Men vi skal høre klip nummer tre. Ja, klip nummer tre. Og nu må jeg indrømme, at jeg faktisk ikke huske, hvad det var, jeg spurgte hen om. Men her svarede. Anything we didn't see in the show. Nå, men vi så meget af din side. <laughs> a bit too much. That's what I'm shocked. You know, yeah. And when I see it on television, I'm just... Did I do all that? Det var 100% let forståeligt. Næste clip. Hvad laver Chris i dag? Ja, det var jeg spurgte bare, hvad hun rendte rundt og lavede. Altså jobvis mm, nu. Jamen, uh, altså jeg har gerne vil vente lidt uh, med at skulle starte på arbejde, fordi at, uh, jeg havde det sådan lidt alle folk de kender en. Og jeg... <laughs> Ups, tager vi lige den igen. Yes. Jamen, øh, altså jeg har gerne vil vente lidt øh, med at skulle starte på arbejde, fordi at, øh, jeg havde det sådan lidt, alle folk de kender af. Og jeg arbejder med mennesker, og jeg er ikke sådan noget, hvor jeg sidder i telefonen og, <laughs> og snakker med dem, nej ah, nej, de står og kigger ikke, så det er sådan lidt, nu Hvor jeg på, der kommer den der ro på, fordi jeg er meget genkendende. <laughs> jeg tror, jeg, jeg skal... er jeg tror, jeg skal oh, jeg, tror, jeg, skal... Ej, jeg <laughs> Hvad arbejder hun, hvad laver hun? Det ved jeg åbenbart noget, hvor folk står og kigger. Hun er <laughs> kosmetolog. Vi har lidt trage. Vi skal have de næste to -klip. Ja. sidste to klip. Ja, her øh, det er bare Chris, der snakker om, at øh, øh, hun er blevet fjollet. Jeg vil lige sige, at alt det jeg så på Paradise, det var en god øh, mixet del sammen, som overhovedet ikke kan sammen alligevel. Øh, det var rigtig godt manipuleret, og det er en ny blusmund rigtig meget irriteret over på maskinen, fordi det går rigtig meget ud over på min, på min vej. Ja, jeg er fjollet, ja, jeg siger mange sjove ting, ja, jeg prøver at være sjov, for det er altid rettet for andre folk til at grine, men, men det er ikke fedt at blive klippet, som om man bare aldrig ønskede noget intelligent at sige, fordi jeg ved, jeg er bedre end det, end det de har klippet mig som i hvert fald. og det er jeg kan da godt bytte over at høre de sorte øh, et eller andet. Et eller andet. <laughs> <laughs> og det der, det er jo ikke klippet, det er interessant. Det. <laughs> det er altså så små, der os. er ikke klippet oh, i det jeg. Og så fremstår hun netop intelligent, ja, at hun selv siger, at der ikke klippet i det her. Det, det er der. Hende det, det, her, har hun chancen. <laughs> ja. Er det hende, folk kigger på? Altså i Ja. <laughs> Vi prøv at høre de sorte, et eller andet, hvad fanden det hende hed? De sorte spejdere. Ja, og de var der jo inden jeg overhovedet kom hjem, ikke? Og alle folk havde jo grinerne over det, og det kan godt. Jeg elsker at få folk til at grine, jeg synes det er sejt. Og hvis en fyr skulle skrue mig, så skal han også bare få mig til at grine. Fordi sådan, er ja, jeg elsker simpelthen humor. Men jeg er vildt irriteret over, at jeg også bare er blevet klippet kun som det. Jeg er tosset med humor. Vi har lige tavt men vi skal <laughs> ja, have de sidste klip. Jeg spurgte spurgt så om flottenheimer her er det. Det er jo blevet landskendt flottenheimer. Jeg har fået lavet om. Faktisk så siger produktionslederen. Er der nogen, der har fortalt dig, hvad det rent faktisk betyder? Du. Nej, ja, alle folk, de siger sjovt nok, at det var noget med, at man brugte penge, men jeg sagde bare til dem. Det er nogensinde hørt. Jeg havde næste kæreste, og vi snakkede meget om flottenheimer, og Flottenheimer, det i min betegnelse, det er sådan en, hvis man for eksempel gør i et eller der er pudsend altså, Og så det bare sådan noget, er flot. Er virkelig ah. flot. Altså, kun flottenheimer, ikke? Og det, det er, der og en er en heimer. heimer lige til sidst. Flottenheimer, det lyder bare mere fedt. Hvordan bruger man ordet flottenheimer? Det er fedt ord. Jamen ah, jeg har aldrig hørt det før. Flottenheimer, seriøst. Produktionschefen, han siger, Chris, du har formået på det her program at lave om på den danske øh, ja. ordbog. Danske har du, hvad? Det her ord, det kommer til at stå som øh, noget helt andet til næste år, når den nye ordbog den skal udgive sig. står der og tænker... Skal, skal jeg nå? Skal jeg? <laughs> det ene eller det andet med på Det der var ikke mindre. Nå, Fantastisk. Er du, tusind, tusind er tak. du god til intervjuet, folk også? Ja, tak skal altså, øh, den have. Det var at... world premiere. Tak. Ja, og, og altså, det bliver ikke sidste gang. Og jeg kan lige så godt ja, sige, at der ikke er at øh, derude, sidder og lytter og tænker, Hvor at jeg melder mig til. Gør det. Vi vil meget gerne have en omgang Paradise Hotel med. Ja, gør det. Hej og velkommen til anden time af De Sorte spejder. den her fredag, den 1. juli. Og den siger jo, at sommeren er kommet, undskyld, undskyld, øh, det meget, undskyld. den 1. juli, så vil jeg sige, det er den ikke. Nej. Den kommer først midt i august. For den sidder i køen nede på kø på vej ud af byen, de så, de så Ja, og ser man sommeren øh, i en af, den så vidt jeg ved, øh, kører den i en Toyota Previa, en af de første bølger af Previa, der næsten er var Bordeaux. Gule Gule Kul cool, selvfølgelig, well. Og det skal en lille makati i bagrund, fordi sommeren kører privatkørsel, kan jeg fortælle, for det er den er sgu ikke bare arbejde. Så lad den køre forbi, send den i nødsporet, gør et eller andet. Jeg er træt af det her. Så spille... sidder der sådan en eller anden tavle ind for DMI og siger, at nu øh, er det sol. Det er det jo ikke. Hvad vil du spille? Bare lige klip fra uh, nyhederne kl. 14. Jeg ved godt, det kan er så aktuelt. der lige har været nyheder. Men, uh, Kom med det. Den her. Kom, lille maskine. Kom så, lille fyr. Den vil ikke, den vil ikke spille klævet. Nej. Jamen, det er da jeg... meget flot. Æ... Indvalid argument, skriver den. Okay. Så det betyder, at det ikke vi er. Vi har besøg af vores øh... kapellmester i dag. Det er Jon, og det er Jules. Det er øh, halvdelen, eller hvad? er Tre kvart? Nej, det er halvdelen af Det er, af er, halvdelen. Det er halv... <laughs> halvdelen af Nexus. Halvdelen ja. af Nexus. Der er ja. fire, Anders. de er to. Jamen, jeg er ikke klar, om I var flere. Og må, må jeg lige spørge... Den hårde øh, det Den hårde fordi... kerne er kluben. Ja. Den her aftale om, at I skulle komme, den blev sat i stand for, for et stykke tid siden. Tre uger, ah, tre uger to. uger siden. Ja. ja. Og øh, der fik vi ikke snakket om, hvad I laver, hvad I går og laver egentlig. Og så tænkte jeg bare, at det bør om det nu. Og jeg kan god i øh, Vi er enige om, Nick og ude at spille koncerter, ikke? Altså de er på turné, sommer? Festival, de er netop gået i gang med en sommerturné, hvor de spiller en masse festivaljobs rundt omkring i Danmark. Og der har der været en del forberedelse. Ja. Hvad for, for eksempel Ja, men der, der er... Der er blevet lavet nye ny scenografi, og der er blevet øvet nye numre op, og der, der er så mange. Det er jo et kæmpe show. Mm. Det er jo et kæmpe hold, der ser ud, og det er, der er meget arbejde, når vi starter sådan noget op. Hvad laver I så noget de på tur? Så laver vi nyt materiale, nyt musik og passer butikken. Altså, der er jo, det er jo efterhånden en, en større virksomhed, vi har, med en masse nye producer og vi har fået signet ind, og så videre, og nye artister, og så videre. Så der er artistudvikling, og ja, der bliver lavet en masse musik, og en masse du-hej. Hvad Nu siger du artistudvikling. Ja, hvordan foregår det sådan rent kopiol? Jamen det, foregår, det er i virkeligheden af respekt for kreativiteten og musikken i virkeligheden. Ikke? Mm. At vi ligesom skal prøve at finde, når vi finder nogle nye mennesker, vi gerne vil arbejde med osv., at man ligesom prøver at finde et fælles fodslag og ligesom tage højde for, hvad de har lyst til at lave, og hvad vi, hvilken vinkel vi ser på det. Og det er artistudvikling, det lyder måske meget som sådan et, et forretningsmæssigt begreb, men det er i virkeligheden en, en yderst kreativ proces. Jamen, du siger ikke nødt til at være kigget i luften, helt dødt. Det er fordi har der, der, ja. der er faktisk flere, der faktisk flere lytter, der har skrevet på de der to. Kunde de ikke smile lidt? Altså fordi. Og det det. Okay. Okay. Så Jens lige, så vi ikke Ik fordi vi har hey. skrevet. Nej, nej, nej, nej. <laughs> nej, nej, nej, nej. <laughs> nu, nu bliver det, bare. det er også, Anders, det er det også kæft, at, at du disse Jon i Odvæve kun har henvendt sig til ja. uh, Og det er er det var virkelig jone. Us, us, us, us. Der er klare nogle gange at om. Ja, lyttede blot opmærksomt og interesseret. det er jo det, og det er der måske noget vi kunne lære noget af. Du afbryder hele tiden hinanden, de forskel. Ligesom jeg gjorde på dig der, for eksempel Nej, men så siger man, at jeg giver plads Og der er jo god til at gå ind og give plads Og det er jo også det, at samarbejdet er stadig intakt Og når jeg siger noget, så siger du husk skal og stille næste gang Ren respekt for mig Der, for eksempel, der sagde jeg ikke noget Der sagde jeg have sagt alle mulige andre ting Eller sagt Flottenheim om ham Eller sådan noget Flottenheim er jo at gøre skøre ting Det var ikke det, jeg gjorde Drejen, vi skal spille et stykke musik for her. Så Som et øjeblik skal vi ud? Øh, vi skal snakke om Sverige. Der er jo fodboldkamp i morgen. og øh, fodboldskamp, som Chris, Christian Andersen han vil sige. Svært at gætte, hvem der vinder. Øh, ja. <laughs> <laughs> ja hvad, hvad hedder Ottsnød på den kamp egentlig? Øh, det, ved, det er det et godt spørgsmål. Det kan vores ludemand Jens øh, lige tjekke på internettet. <laughs> Jens er jo blevet grevet af Ravens. i øjeblikket. Af pokerbølgen. Ja. <laughs> Oh, Så so yes. vores lille cigønner Jens, <laughs> han er altså flået ind til skinnet nu. <laughs> ja, det er. Han er det snart det. rig nok til at forlade jer. <laughs> Æ, drenge, vil jeg bare sige. Det her var jo Akron, featuring Akron. Vi havde skjult Akron i det her. Ja. ja, vi havde ja. skjult det. Og øh, jeg har jo på et tidspunkt ydet min øh, holdning til omkring øh, Acony her i programmet. Mest hans musikvideo i ikke? Jo, men det er også feltmadrassen, har jeg valgt at kalde om. Fordi ja? at, øh, i, i starten til Smack That, der kommer der jo en... Øh, han sidder i fængsel, så kommer der en øh, officer ind, så siger han... Prøv at høre, du skal hjælpe mig. Hvad føder er det? Du kommer ud i 24 timer. Jo tak, så vil jeg gerne stikke mine venner. <laughs> så kan jeg kan være lov til at gå på klub og øh, stikke timer. mine venner i ryggen i 24 timer. Super indstilling. Fint, man. Fint, man. Og så skal han direkte tilbage til spillet til de venner, han har fået i fængsel. Det er en <laughs> super god idé. God ide. kammerat, he? Fed kammerat. <laughs> mm. vi skal i gang med en, en svensk quiz. Det er Filosofen, det er, og det er Jens, der har... Eller ikke en quiz, det er jo facts... Er det, er det ikke Fact mere? Factsheet. Fact er det ikke ret, Jens? Det er en øh, enten eller quiz. Uh. Ah, ja. Men er der tale om quiz? Der taler tale om, at der er nogle liste af nogle danske ting og nogle svenske ting, og så skal vi forholde os til, hvad der er fedest. En meningsmåling. Det kan man godt sige. Er det point? Er det point? Ja, vi skal ende med et resultat. Okay. Og det er Jon, det er Jules, det er Anders, det er Jens, det er mig. Yes. Og så kan man jo også sidde derhjemme på arbejde, og står også med, og så kan man sidde derhjemme eller på arbejde, eller i bilen, hvor man er, hvis man sidder i kø lige bag sommer, lige bag sommer. Nede på køboghusvejen ved ISOpdætning. Øh, Sampletting. Jeg tænker bare, hvis man er på vej hjem til næste fordi man har købt det der til ønske på landet, og så arbejder man stadig i København, ikke? og så sidder man her på det her tidspunkt nu, der lige nede ved øh, Greve Syd, ah. hvor den fletter ind, ikke? og det er bare hver gang, og man tænker, jeg gider ikke det her. Og bare, kan bare ikke høre andet end betræ, og man, man er rasende. Tænker, jeg, vil have, sidder bare i sin... jeg vil have den der nye med hende der i juli for blå øjne. Og det skal være nu. Og det skal være nu. <laughs> <Ja>. <laughs> og så sidder vi bare her i Jabber de Jabber de om Sverige og Danmark og ja, det er det en quiz og så tænker man hvorfor er mit liv ikke blevet til det jeg gerne vil have den der den CD at jamme med et landene øh, han glad med at sætte det rom ind som han troede var en CD ikke og nu vil den ikke ud igen det der sker i himlen nu sådan. det er at hvis du sidder der nede så gør du det at øh, naboen øh, i bilen sidenhen hvis du sad alene i bilen jeg ja, sætter en ned? til ham nej sætter det ind til ham jeg gør det eller også tjekker jeg lige hinanden lytter til samme radioprogram det er jo lidt sætte sig men så den man der en lytter og så ah hvad snakker du om det ved man ikke rigtigt nej mig og dirk nej så sidder man der ikke så eller det man, med man gør, det er at man kigger lige på hinanden, hvad vi er god. Han kigger er man man lige no. på hinanden. Men han spiller bare ikke noget. Kigger man lige nej, sådan og så siger man, vi vil I være med i kvisten. Ja, det vil jeg. godt. vil I være med. Hvad er Quiztegnet. Eh ja, uh, quiz fra bil til bil? Det er det gamle tak for hjælp. Åh, oh, tak. For hjælp. Ja, og det bliver brugt alt for lidt. Det der også betyder nul. Ja, nul. Altså nul. Altså yeah. tak for ingenting man, eller man... ringrider pølse. <laughs> ja. Det første som er skrevet ned <laughs> er Kenneth Carlsen eller Bjørn Borg. Jonas Jules Ja, Bjørn Borg. Bjørn så absolut. absolut. Ja. Vil I være enige, så jeg bare skal jøje og så skriver jeg... vi er nok som enige om tingene, tror jeg. Alum. Jeg siger... Øh, Alum Storm, jeg, jeg, jeg er så... ude, fordi jeg skal have Storm på lukker. Og Jens. <laughs> Men jeg vil godt sige... Jeg har skrivet, kan Carsten, hvor... Carsten fik den? Øh, Carsten, kan du fikse... Storm skal vi tage Ja, vi er midt i en quiz, og Storm skal altså på lokom. <laughs> Sådan. <laughs> og okay, okay. okay, jeg, jeg, må jeg sige, at Carsten bare for at være Jævelens advokat? Ja, ja, ja. Oh, det, det, det, det er forventet. <laughs> Jeg vil sige, jeg har spillet mod Ken en gang i jeg en engang. Jeg ser også Bjørn Borg. Hvad siger du, Jens? Jeg er også Bjørn Borg. Ja, 3-1. Ej, okay. Jeg kan sgu også... Gultubor, eller blå, plip, prips. blå Prips eller Guldtobor? Blå Prips, er en langt flot logo. Ja, tak. Jeg er faktisk på Guldtobor. Der siger jeg også Blå Prips. Hvad siger I? Jeg... Noget jeg kan lide noget af det. Så, skal jeg have, så, man, så man kan man... Man kan ikke stemme øh, langt logo. Ja, jeg siger Guldtobor. Ja, jeg, flot. Jeg, jeg holder med jol. Nick og Jay eller Ace of Base? Er den faktisk lidt svær. Jeg vælger ja, Nicker Jay. Jeg vælger sgu ja, ja. også Nicker og Jay. Ja. Det, så nu er, det, det, er, jeg er jo egentlig ikke så... Jeg synes ikke noget så svært. Ace of Base øh, havde deres tid. I saw the sign... Oh, og og Jay det, har det, har var, det var, det var, det var, lige, det, det, det var lige før, det gik ned ad bak med Ace of Base. Der. Ja, men det når man da. Ja, der er ja. begyndt at knække. Ja. Det var det, de kunne se ned i afgrunden. Nicker Jay, det bliver ved. Ja, ja. Det, det er et godt trække gående kurve nu. De svæver. Men man kan Ace of Base var stor i hele verden. Allerheds begge Nicker jeg er jo ikke rigtig kendt i Sverige eller i Tyskland. Det, det er bare, de, de taler til Ace of base det, men hvor Nick og Jay, de findes... Nå, men svenskere har altid haft så pisse travlt med at blive kendt i resten af verden, ikke? Men mm. nogle gange, så skal vi også bare koncentrere sig om hjemmemarkedet. Så vi i lokale Jay. markeder. Ja. Anders, Nick Jay? Øh, ja. Jens? Ace of Base. Ah, nu. Uff, det Men det næste, Eddard vs. Volvo. Jeg ja, tager Volvo. Volvo. Anders Volvo, Volvo, Volvo, ja. Ja, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo ja. ja. Eddard? Jeg ved tager hvad det andet var. så Du tager i Eddard, det var ja, det voldvold eller jeg er helt klart ja. voldvold? Ja, jeg vil lige sige der er en hypotek. To Jeg synes er tankenbane eller Ja, den er. Den, den kan. Den, den trækker hen mod eller den vil jeg sige. Tankenbane eller? Ja. Norge ved at sidde i en kugle 200 meter time i en flexiglasboble. <laughs> ja, det er det vi tænker på. Som man ligger en homosexuel reviler. Og det er ekstremt med sikkerhed en tænker jeg mere på blugnedeledbåd. bag. altså nu tænker jeg mere på ja, Norge sprint i disse minutter. I disse minutter. Det kommer an på altså, hvordan hvordan hvordan den strøm bliver kommet. Det er rigtigt. Altså hvordan vi kommer frem til altså den grundlæggende del, hvor går det hen? Eller bølgeenergi. Ja. Næste. Men, men Volvo. København eller Stockholm? Ah, oh, den er svær ja, København eller Stockholm? Jeg, jeg tager København. Det kan også godt. Så tager jeg også København. Alt, jeg tager også på København. Biapenden. Dansk væktafgift eller svensk væktafgift? Svensk væktafgift. Svensk. Jens? Dansk, ja. vel ikke? Ah, svensk. <laughs> Ilva versus Ikea. Jeg tror faktisk, at Ilva er dansk, er det? Jo, det er okay. Er Ilva dansk. Ja, og det var ejet af en mand, som øh, selv lavede det op, han solgte for en milliard. John Ilva. Han hed John Ilva? <laughs> Øh, hvad siger I? Der må, der Ikea, må man jo have respekt Mubiting. for imperiet i vil jeg sige. Ja. Og det der uh, lille episode under 2. verdenskrig med grundlæggeren, det er Vandunderbroen. <laughs> Og nu det... bliver det også, nu bliver det samme, der snak, skal udvides igen så ofte. <laughs> <laughs> De har Margrethe den anden, eller Karl Gustav? Margrethe den anden. Jeg vil sige, jeg er lidt Karl Gustav-typen. Jeg skulle også. Er jeg skulle på Margrethe. Hvad, hvad er vil. det med Carl Gustav? Hvad er det med Carl Gustaf? Carl Gustav, han er... 320 km. Teambase. Det er der, der, der, der Jo, ja, nok. Han er en rigtig royal. Og så er han åben omkring <lød <lød sin ordblindhed. Ja. Og så er han ikke særlig klog. Men derfor skal han have en pind. Er han ikke særlig klog? Nej, Eller er han så snedig, at han foregiver ved at være det? Jeg kan godt lide ham. Så siger I. Vi holder utroligt med ham, og jeg tror faktisk... Typisk set, han er utrolig klog. Han er jo gode med Brunez Sultan. Og han er forelsket. Det tror jeg på, han er. I Silvia? Ja. Ja, men prøver. Jeg kan godt med lide de, det, synes jeg. Det synes jeg meget høre, du hvad, de børn, hvis de hvis børn, du siger som, det, så er det nok til mig. Jeg hopper <laughs> over på øh, Jeg hopper over på Karl Gustav. Med de børn, som Silvia har født ham. ikke? Ja, det skal jeg være kærlighed. Fy for søren, Det er måske det smuk, den smukkeste familie i verden. Ja, ja, ja. Er det ikke det? Jo. Det kunne det godt gå hen og være. Eller det er det da. Ja, det er det, vist, ja, det, det, hvis det virkeligheden. Okay, videre. Frikadeller eller kødboller? Frikadeller. Frikadeller Frikadeller Kødboller hvis, hvis der er type Batesse, så er det kødboller Jeg har kun smagt kødboller i IKEA det er ikke Jack noget, det er Jones <laughs> Eller Hennes Maurits Hennes Maurits Maurits Der er ikke så meget der Jens, du Jack tager Jack Jones, Jones ikke? Ja, Jack jeg er Jones. på Jack Jones ja, ja. Jeg vil sige, sig, der, der står øh, vi vi med 6 point yeah. til Sverige Den er godt nok langt den her nu Men øh, vi tager nogle af de bedste her Makralsalat eller Kalles caviar Kalles caviar Kalles caviar til Jens, du holder point? Jeg holder point Nå, det gør jeg også, okay ørekraftværket eller Bassebæk. Barsebæk, jo tak. Jo, okay. Ja, Barsebæk. Yeah. er at argumentere for det, det kunne jeg til mig. Ja, det vil jeg også kan. Jeg kan bare, øh, jeg vælger at tro, og det kan godt være, at det er... Der er et lille problem med affaldet, når man har udvundet energien af atomkraften, Men jeg, jeg kan faktisk meget godt lide ideen om atomkraft. Men også fordi, at vi i Danmark jo... Altså vi det, kan man, meget... hvordan kan man lide ideen om atomkraft? Nej, men just, øh, jamen, jeg kan ikke lide det som, som våben og sådan noget, men som energikilde. Også ikke mindst fordi, at øh, jeg kan ikke huske, engang var det 20 procent... At ja, men... ja, strøm, vi fik fra Sverige, mm. var genereret på, eller kom fra Barsebæk, så vi rent faktisk indirekte fik strøm for et atomkraftværk. Ikke indirekte, fuldstændig direkte. Ja, vi fik direkte, fik vi strøm for et atomkraftværk. Ja. Så det var sådan det lidt det stadig stadig... Det er, man kan sige, det er ærgerligt, nu er det så lukket, eller ved den ene, de fleste reaktorer er lukket, Bro, ikke? og der er stadig ringhals, ikke? Men øh, det er, at hele nordkysten fra København vil blive fuldstændig selvlysende, og derefter grillet, og derefter dø, hvis det var, det sprang i luften. Og jeg, på den anden side, de er der atom, med det. er det ikke opregleret at det Tjernobyl var meget uha, -huh, uha -huh, og rønsdyrende, og hvad skete der? Jamen det er det, det er Også det der med født med tre armer og sådan noget. Ja, hvornår, hvornår ser vi dem i ude hjemme? Og man må jo ikke spise bøgeblade lige efter Tjernobyl? Nej, der det må da heller ikke. vi no, har ikke jo øvrigt, fordi jeg gik på naturiskolen den gang dengang, og vi spiste meget fældefod. Gør vi, hvis det alle? alle. Ja. Vi, har, vi har alle en periode. Døren, vi har to tilbage. Ja, så. Og den ene er Helena Christensen versus Victoria Silvested. Helena... Nej, det, ved jeg så. det ved jeg sgu egentlig heller ikke. Der synes jeg begge to er virker lidt øh, old school. Det går om på hvilken periode, Helena. Ja, er det en tidlig Helena? Det er en tidlig. Så Helena. Min damer her. Ja. Anders, du har ikke selv sagt noget? Helena. Okay. Den sidste. Okay. Bliver jeg bliver simpelthen nødt til at slukke fra Big Bandet. <laughs> Michael Laudrup. Eller Slaton Ibrahimovic. Det er jo lidt. Det er desværre lidt. Det er jo, ja. Ikke det? Altså prøv høre, Når det er laudrup, Slartan, så tager jeg klart laudrup. Jamen, jeg synes øh, også... Men hvis du fordi... har taget Jon Dahl, Slartan, der ville Slartan vinde. Er det Jon Dahl? Taget... Er det Jon du mener? Ja, Jundal. hvis du har taget øh, Rommedal... Jeg har tjent penge på Jon Dahl. Hvordan det? Cirkus? Spillet... Ja. <laughs> hvad, har du spillet på ham? Jeg har spillet på ham. Og hvad, hvad gav han? Han, han, gav, han... gav 600 kroner. Ja, det var, tror jeg, det var 600 kroner. Penge okay. seks gange igen. Det er da meget Lige godt. Lige ned i lommen. Jeg overvejder, at det er er triumferende øjeblik. Og det igennem. Ja. At Jules påfødte det som b -indkomst. Det følger jeg det. Ja. det. <laughs> <laughs> <laughs> jeg synes, at uh, Michael det? Laudrup's nye reklame er rigtig god i øvrigt. For? Uh, for Havre -Gryn. Ja, Ota Solgryn. Ja. Jeg kan huske dengang, den. Ota solgrøn er Danmark ja, om morgenen. Det var fantastisk. Ja. Jens, kan du ikke lige... Vi skal også videre spille en 7 træk Yes, stillingen blev. Danmark fik 6 point. Sverige fik 8 point. Ja, det det vidste man godt. Tillykke, Sverige. Ja. Just Jack, som vi havde besøg af her i programmet for øh, en måned tid siden, her var han med Stars in the Rise. Et usandsynligt dejligt nummer. Ja. Og øh, Jon, du fortalte, at øh, du har været ude at køre hans blade, efter du havde hørt dig i vores program. Ja, det gjorde jeg rent faktisk. Og når du fortæller sådan noget, så bliver og det er, uden, ja, det, er ikke engang, det er uden uh, satire eller noget, så bliver man faktisk lidt stolt. Ja, det er det, engang, oh, det er sødt. Det er når, øh, musikmageren, han øh, siger, at det kan jeg godt lide at gå ud og høre. Ja, det jeg det tror, at, der er ikke særlig mange, der gør mere. Nej. Kan du følge mig? Ja, det, jeg følger dig, jeg, jeg dig. Dig. Du kører også meget musik, Jon, ikke? Åh, oh, jeg køber vanvittigt meget musik. Og det er alt slags musik. Ikke for at devaluere at du skal være stolt. Nej, nej, nej, nej men, <laughs> men tak skal jeg, jeg have. stoltheden. <laughs> Hvad er den sidste blad, jeg har købt? Jules. Den sidste blad, du har købt? Du har købt. Den sidste... Nej, oh. ja, nej. Ja. Nå, så må man ikke så kæppe her længere. Nika, det dig. er... Det er Trap, denne klodse, som vi snakkede om lige før. Er det rigtigt? Ja, det er rigtigt. Uh, som er en Arkelli-plade? Det er... Øh, nej, det er en Arkelli-fyldet tongue. Fysisk eller digitalt? Fysisk. Jo, den sidste blade købt. Den nye Arkelli, øh, Double Up, det købte jeg i går. Er det, var det også fysisk. en Arkelli, den sidste du hører? Ja, ja. Okay, er det. fysisk. Fysisk. Anders, sidste plade du har købt. skal man have? Øh, det var Abba. Øh, den sidste Abba. Øh, Arrival. Det Jens. Nej, undskyld, det er Arrival. <laughs> <laughs> en gruppe, der hedder The album Leaf. God uh, Indie elektronika. Mm. <laughs> jeg sige, nice. det sidste, jeg har købt, det har jeg jo fået stjålet. Af uh, Einstein fra Klampenborg. <laughs> det sidste, jeg har købt, og jeg har genkøbt det, fordi der var fejl med det andet. Det var i Motion heap Ha Hå, hvor er hun god. <laughs> Kære venner, nu uh, skal du være klar ud foran din telefon. 70 3x20. Ja. Yeah. Fordi, vi skal ikke spille tildespingolade. Du skal ringe ind, vi skal i gang med en lille leg, og vi skal lige kort sætte scenen, så spiller vi et stykke musik, mm -hmm. og så går vi i gang med lejen. Ja. Det er sådan, at i DR's spolebåndsarkiv, der sidder der en fyr, der hedder Anders, som har ringet til sig og sagt, prøv at høre, jeg har jo fundet min egen numerologimaskine. Ja. Nå, uha, hvordan hænger det sammen, siger vi så. Det er som med det, en mund. Så øh, siger han, det foregår på følgende måde. Jeg sidder jo hernede i mørket i, øh, i, i arkivet. Storm, er det var hvis Er Ja. det er godt. Han er oppe igen. Det er vores praktikant på programmet, som lige fik for meget cola. Er Er godt? Ja, det er helt... begynder, nu har han begyndt at få en lidt sund farve i hovedet. Ja, ja det er helt han er Æh, Anders nede i arkivet. Stand down. Stand down. Han øh, siger, prøv at høre. Giv mig jeres øh, fødselsdag. Ja, han sagde sin en CPR nu, og så sagde han, nu står vi. Det gider du simpelthen ikke. Ja. Men øh, giv os vores... Øh, ja, og ja, ja, for der Øh, og så laver jeg det op øh, til, på min i maskine og så kommer jeg hen øh, finder det bånd, der svarer til det nummer, og så kan man sige, hvem er jeg? Mm. Og der i, det, i den, øh, den lille test, vi prøvede allerede der i forgårs, der var jeg en sød lille skål, og så det, så, det, så det virker? William det måske? virker jo. jeg var øresomsforbindelsen ja. Ja, ja, okay, ja, og Jens var jo, hvad var det, Jens? Øh, en dreng fra Chile, eller En Chile, ja. En flygtning fra Chile, var ja. og du. Men var, på et 15-topper 15 skolebånd. ja. Men det der sker nu, det er, at, at vi spiller et nummer. Og jeg lytter. Du kan uh, ringe til 7320. Gry vil, tror jeg, uh, vil, vil sidde derude og tage lidt telefoner og lige få lidt telefonnummer. Ja. Og så kan vi ringe dig. og... Ja, yes, det er det, vi gør. Er det ikke det, vi gør, gry? Jo, godt. Er det det, vi gør, Filosofen? du så er der bare to uh, folk, ja. Hvad har lavet. Hvad? Hmm, hvad er ser du siger? i. Nej. Nå, vi vil lave noget. Vi vil lave noget andet. For også fordi gry hun har fået en veninde med. Ja. En, hjemme, en hjemme hos dig. Så jeg tror, at... Uh, Besøg Svend. Godt. Skænkeknappen er... Nej, lad Så... Buf, buf. Nu øh, kan man ringe ind af Pæske ringer og yeah. så tager Gry telefonen. Spørg efter Gry, og sig øh, helt hendes veninde, og øh, så tager vi den derfra. Nej, det er selvfølgelig en stereotyp, at øh, reklamebureaufolk tager kokain. Det tror jeg faktisk ikke, de gør. Det tror jeg simpelthen heller ikke, de gør. Ej. Der vil jeg sige, det er en af de brancher, hvor de jeg, ikke... De tager de Audi TT. Vi skal ud. Jeg prøver Anders. Man siger for en audit til at ligne en joke. Hvem skal ud og køre? Prøv at køre en Audi R8. Prøv at køre. Jeg kan ikke lige ordet prøve at køre, for det antyder ligesom at det ikke er vores. Jeg skal ud og køre. Vi skal ud og køre en Audi R8. Ja. Og øh, de har lige skrevet til os, hvornår vi kunne tænke os at prøve. Ellers. Nå, men man siger noget. Vil den her Vi skal ud og prøve den på fredag. Og der har vi så fundet ud af. at der er vi i Aarhus. Vi sender om en uge ja. direkte fra Aarhus, hvor vi sender fra øh, det Aarhus, fordi Soko er lejebil. Men, så der kunne vi ikke, men, og så har du så fundet en dan tag. Og så men, prøver jeg, hvad du vil du sige. Vil du høre, hvad ja, jeg skrev med? Ja, ja, ja. Jeg har fået en idé, Anders. prøver en okay, tak personen. Ja, ja. Lad vi have næste fredag. så sender Anders og Anders jeg over vores program for Aarhus, ja, så vi er ja, ikke ja, køben ja, ja. Men mindre den naturligvis skal luftes på en tur til Aarhus. Ja, ja, godt, grænser, godt, godt. Jeg ja, og det skal den. Så har hun bare svaret tilbage. Hvad med søndag den 17. juni kl. 11? <laughs> ja, men det, det skal vi nok at fikset. Men jeg har lige fået et idé, som er endnu bedre. Øh, at du låner en Audi. Er 8. Er 8. Jeg låner en anden bil, og så laver vi Gumball 4000, og ser, hvem der først kommer til Aarhus. Ja, yeah. oh. så vil jeg vinde. Nej, fordi du ved ikke, hvilken bil, jeg skal låne. Nej, men prøv at høre. Du kan godt se det. Hvis du kommer ind i... Det, det ja, være... Vi må selvfølgelig ikke bryde hastighedsgrænserne, det er klart. Naturligvis ikke. Nej, no, nej, no, det er jo det, er, Ej, det der hedder det vi... Gumball with a human face. Eh? With a social... Det eneste, ikke, når man laver Gumball, det er, at man har åndssvage kedeldragter på. <laughs> Og jeg er lidt Og er noget, vi kan være, så er det overvægtigt. Du, jeg spørger, jeg spørger hende. Jeg skal, Danny, hører, vi skal rigtig, konkurrere, rigtig, Anders. Rigtig rigtig, rigtig, rigtig, rigtig søde kontaktperson, der hedder Lone. Som jeg snakker med, hende spørger, Hun er rigtig sød. Og ved du hvad, jeg hører hende ad. Hun kan få lov til at komme med. Hun, hun er helt familie med til Soko. Alt kan lade sig gøre. Bare fra Aarhus til København. Hende Audi herude. Jeg skal have en anden bil. Vi vender til, Den her sag, jeg kunne lige begynde at forholde sig ud. Hvad er det, det er aldrig? Nej, du får slet ikke set mig. Jeg er på vej væk. Hvad kommer du? Helvisk. Vi vil sidde ved med? Read it and weep. Kære lytter, det er sådan nu, at ja. øh, vi skal i gang med vores numrološkine. Og øh, Anders, nedfor, kider du meds. Nej, jeg så over Mittelslur. <laughs> det skal da godt være, Anders. Vi skal lige søge lige op. Kan du prøve at sige tæt lige til 5? Skal jeg prøve til 5? Ja. 1, 2. Ja, det er fint. Jeg synes bare det. lige. Det skal yder lige jo, lidt. Okay. <laughs> øhm, det er så sådan, at Anders er nede i arkivet. Anders vil, når vi øh, får et, øh, en, en fødselsdagsud, lige om lidt, fra en pige, der hedder øh, så vil Anders komme løbende heroppe på spolebåndet, og jeg sætter det på spolebåndet. Og Vibeke, velkommen til programmet. Vibeke med? Vibeke? Der er en, der hedder Lisbeth igen. Er Lisbeth? Hun hedder Vibeke. Kan du ikke ligesom? Hvor står der, der Vibeke her? Vibeke? Lisbeth? Vibeke? Vibeke Lisbeth. Oh. Det er rigtig godt indtil vide det her. <laughs> øh, kvinden i den anden ende er røret. Jeg kan teste at høre, der er nogen, Anders. Det er også. Nogen kan jeg ikke høre også, fordi Danmarks Radius... er taget den i lommen. No. Telefonsystem... Vi Det er den klasker at tage den i lommen. det er altid fedt. Vi smed hende lige på, og så ringer vi hende op ja. på den anden måde. Jamen, telefonen er også frostet nu. Okay. Ah, Lisbeth, du er der ikke, vel? lispet Har hun røget ud? Ja, nu tror hun, det er stadigvæk. Anders? Ja. Mm -hmm. Vi øh, gør det nu, at du får Jon og Jules telefon, ja, det er øh, eller fødselsdatoer, og så finder vi ud af det rigtig sjov, at altså, det er ikke fordi det er hjertet. Altså men Hvad de så er. Okay. Ja. Skal vi ikke gøre det sådan? Vil have bonden, eller vil bare have det sjovt. Vi, vi vil have, have bonden. Have bondene, vi vil have bond, ja. og, du, øh, og du Og vi starter, ikke... jeg synes, vi starter med Jules, fordi at, øh, øh, at vi kan øh, Vi kan ikke skjule, at der har været et ikke øh, ind fris. Og, og, og jules er lidt nede, og jeg synes øh, du har behov for at blive hjulpet lidt op. Anders, er du sød og tager imod jules følelsesdata. Er der nogen? Det er ja, der, der? Ja, Du får Sådan alle det. de normer, det vil have. Vi er jo ikke idioter, vel? Prøv jeg har lært, at en Jules smiler nu. Ja, nu har han glad. det. Jeg har heller okay. okay. okay. ikke i centrum nu. Kan du, lytte? Vi leger nu, at det havde været en af vores øh, lyttere, som. Jules, uh, har ringen. Ringen. Jules har ringet ind. Hallo, Hvem har vi igennem? Det er Jules. Hej, hey, Jules. Jules. Hvor ringer du fra? Jeg ringer fra København. Hej. Nævnere betegnet Amar. Hvad skal du lave i weekenden? <laughs> jeg tror bare, at jeg slapper lidt af, i For Lux. For jeg er på her. Ja. Nede i kælderen, der ved, der er her igen. Nej, du er vist en rigtig flot hej. Men lad os <laughs> komme i gang med kvisen. det er en sjov fyr, eller hvad? Ja, okay. <laughs> Jeg er bare se at det på, det med Ja, det er fedt nok. Vi skal og, nu og, bede og, dig, uh, Jules, ja. om dit, din fødselsdato. Ja. 1308. 1308? 13, 77. 77. Anders, fik du den? Yes, den er modtaget. Og øh, skulle vi så også tage... Øh, øh, fordi nu skal jo Anders til at løbe herover. Skal han så også have jorden her nu? For ikke at løbe frem og tilbage? Ja, Det er jo bare ikke to gange Nej, det er det, jeg mener okay. Okay. Øh, ja, jeg Så lige, stop, stop, stop, stop, stop. Anders Prøv at Anders Må lige noget Du har skrevet til os Med en god idé Og det er en Nu god idé. malker vi den her idé Så voldsomt Så hvis du skal løbe flere gange Så er det vel ikke noget problem Og jeg vil, vi også også skyld. På i virkeligheden også Den på en skyld Anders, kom øh, Vi har en lytter til her, igennem Vi har en mere lytter igennem Hallo, hvem med det? Det er Jon hvad <laughs> er ringer Jeg ringer fra Ringsted. Fra Ringsted? Nå, hvordan er været Ringsted? Jeg tale lidt roligt til er lidt nervøs. Den er, den, er, den er god. Der er virkelig god, for, altså der er god, der er god kvalitet, ja. synes jeg, i uh, telefonlinjen. Ja. Det er TV, er ja. sommeren nået ned til jer? Nej, ja, den ligger El, ned er, i nu, nu, ja. Nord. Nej. Jon, hvad er din fødselsdato? 22 10, 76. 22, 10 Fik du den, Anders? Ja, forkert. Øh, 0. Forkert ja, 0. Det kan det, det kan man ikke <laughs> <hen. laughs> Nå, det er ikke fint. Nå, ligger, det ligger jo de første fire cifre. Jeg troede jo, det var det, der var det afgørende. Ja, ja. ja. Men øhm, skal jeg blive nogle bånd her? <laughs> <Nå>. <laughs> det var informativt. <laughs> ja, det vil, må du meget gerne gøre. Og skynd dig over med dem. Så øh, holder vi øh, spændingen ved lige så længe. Vi er 10 minutter tilbage, vi har 20 indslag, uh -huh. så vi har meget travlt. Yes, og øh, jeg lover jer, at vi skynder os. Uh, Anders, du er kommet med et bånd. Det er rigtigt. Og. Øh, vi øh, har en spolevognter. Det er monteret på spolevognter, og det vi hører nu, det er altså... juice. Jules. Det er, hvad du er. <laughs> jeg virker jo så ikke spolevognter, men okay. <laughs> Nej. Jeg tror, det er telefonen. har mig. Sænd for den. Det har det gjort dig ikke. Nej. Sådan, så skal vi høre. Okay, nu kommer der. Nå, jeg ved ret virker ikke. Det er rode profil af det der. Ja, det synes jeg også. Jules. Jeg føler mig defineret på ny. Man kan lære så meget om sig selv og sådan noget. Ja, det er ikke det, det, det. Har det. jeg nogensinde hørt om en quiz, der fungerer så den der. Jules. Jules. Hvorfor? Vil du ved, hvad der er? Jeg kan ikke forstå, er, hvis vi lyder til fordi vi ryger igennem Anders' telefon. Har du ikke slukket <laughs> din telefon? <laughs> okay, der er nu. du er... Det er arkiv nummer 1387. Partileder og kommentar efter valget. Partileder, det passer meget godt det, det, i leden. det. Er, det er ansvarligt, det er lækkert, Det er nyt. Mm. Øh, det leder. Det er kommenterende. Det er, ja, kommenterende. Det er reflekterende. Jeg er faktisk det... tilfreds med det. det, det, det. Anders? Jeg havde ikke troet, det virkede, det her. Jeg ja, sendte en audio-mæssig del af det her. Hvad vil jeg hvad de hvad de gjorde <laughs> det heller ikke, jo. <laughs> jeg havde slet <laughs> ikke troet, den virkede. Men det gjorde den. Men øh, Jules, hvad, det hvad, er jo øh? en ordentlig stak. Eller jo, nu. Ja, det er en ordentlig stak. Ja. ja. Er hvad er herude? det? Vi har haft trækvoggen fremme. Det er Og øh, hvad er det, Anders? Jamen, det er... Øh... Skal jeg lige have en mikrofon her, Anders? Ja. <clears> Hallo. <throat> Hallo. Det er... 22.10. 15 tommer. 6 afsnit af Huse syd for grænsen. Sådan der! Oh, det, det, er, det er jo... Ej, det er meget svært. Igen, at komme igen. Ran, igen <laughs> render Jon er af afskyld, Jules, men der vil jeg sidste, der render han igen. Sætter han sig sæt i fokus. Huse syd for grænsen. Det vil jeg, jeg godt have hørt. Kæft, mand. Jeg er ked af det ikke... 6 uh, ikke... gange en halv time, ikke? Altså, ved du, det sker ikke, en... øh, det, det er jo, at... Uh, <laughs> det er jo, at uh, Ej, det skal vi altså høre. Spolebarnopteren, det kan jeg godt forstå, ikke virker. <laughs> Fordi det er jo gammelt, og det bruger man ikke rigtig mere, men... Men øh, det skal bare virke til næste gang, for vi skal ja. spille det igen. Og må vi så ikke ringe, jer? vi skal ja. spille, når Borbramsagen bliver, jeg vil godt høre en bid af jeres værs, hvad kan man sige, du ja. ved, hvad jeg er egentlig, og, og, og huset ud for grænsen, og politikkommentar eftervalg. <laughs> ja. efter valget. Det må være valget i 77, så vil jeg grænde ud. Et af de, de næst sidste, 40 sidste valg, som Anker på en bringer noget vand. Drenge, I skal have tusind, tusind tak, fordi I kom. Det, det var Jonas Jules, Nexus Music. Det var virkelig hyggeligt, tak. Og vi er rigtig glade for, at I burde næste gang, I kommer. så får I lov til at spille noget med musik. Det lover okay. jeg. Ja, hvis det er I bare også komme igen. Hvis I så gider at tage hver se i med. Ja. Så vi slipper for skænderier. Ja, ja. ja jeg synes, det var ret underhånd. vil jeg sige. <laughs> så uh, tusind tak, fordi I kom, og uh, hils uh, resten af Nexus-slænket. Det gør det, vi. vi gør. Men inden I går, så skal vi uh, være vidne til, til, til Storm. Du har nogle fagteorier, er det ikke rigtig, Storm? Si ja, Hun skal sige noget, ja. ja. ja. Og, øh, og kan vi kort fortælle om, hvad, hvad, hvad hvorfor? Hvad er det for nogle teorier? Du skal sige det højere. Nå, jeg ønsker, at han skal høre til højere. Nå, skal jeg skal høre på. Ja, du kan selv ikke høre mig. Stå, hvad er det for nogle teorier? Den første er... Øh... Den første handler om bronze. Bronze. Det er godt, der er bronze, fordi... Er I kirken... Hvis der er øh, kirken, så, så er taget jo bronze. Og hvis... Og dem, der synger i kirken, hvis de synger, så kommer der hvis det regner, så kommer der jo vand ned i den mund. Og så kan det jo ikke synge. Så altså hvis det... taget ikke var der? Ja, naturlig. Ja, ja. Derfor er det godt, vi har bronze. Det behøver sig ikke at sige, at de har det. Nå ja, okay. Så er det næste er blå. Øh, hvis blå ikke var der, så, så, øhm, så vil der ikke være noget vand, og så kunne man ikke drikke. Det det. Kan, det, vi få, den, kan vi få... Skal, vi, skal vi ikke have vidigheden næsten? Åh, ja, vi skal næsten have vidt den. Til sidst her. Den kan vi lige nå. Kan vi få vidigheden, så jeg står? Ja, hvad var det nu? Æ, det er samme. Hvad er forskellen på en ocean-damper og en boksehandske? Hvad er forskellen på en øhm, færge og en... Boksehandske. Og en bokse boksehandske. Det ved jeg virkelig ikke. Hvad kan det være? Det er, at færgen tuder og... Tuder i havnen. Tuder i havnen. Og boksehandsken... Øhm... Øh. Sådan. Ja. Storm. Tusind, tusind, tusind tak og rigtig, Hvad rigtig var god weekend. Fjerde, der var Herfra vil vi gerne sige tusind tak for i dag. Det er DK-skrås og af vores hjemmeside, der ind på den hjemmeside, der kan du på vores pod podcast, som er klar om uh, en lille time til en Rigtig god weekend. Vi har ved på mandag.